Godmorgen og velkommen til Vester Morgennyheder. Det er onsdag den 10. maj, og her til morgen starter vi med en historie om, at foråret har ramt boligmarkedet. Priserne stiger nemlig en smule. Vi skal også høre, hvilke aktier Lars Svendsen vil kaste sig over, hvis han skulle investere 100.000 kroner lige nu. Og så runder vi af med en historie om, at NGO'en Transparency Danmark sætter spørgsmålstegn ved den måde, danske folketingspolitikere skal oplyse om deres aktiehandler. Og til sidst et kort blik på markederne. Du lytter til Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Hvilke fem danske aktier vil du købe, hvis du skulle investere 100.000 kroner lige nu? Det har vi spurgt den erfarne investor, Lars Svendsen, om. Han er blandt andet kendt for Your Vester's aktiepodcast Millionærklubben, men er også chefanalytiker i Svensen og Tudborg. Lav Svendsen peger blandt andet på vaccineselskabet Bavaria Nordic, rædderiet DS Norden og F.L. Smith, der producerer elementer til mine- og cementvirksomheder. Aktierne har en udvalg ud fra en tankegang om, at de skulle være forholdsvis kortsigtede investeringer på et halvt til et helt år men flere af dem kan have et længerevarende potentiale. Om hvorfor valget er faldet på eksempelvis F.L. Smit, siger Lars Svendsen. Alt det der med den grønne omstilling vil kræve nogle store investeringer i kover og andre metaller for at gennemføre elektrificeringen af samfundet. Og der passer F.L. Smit ind i det investeringsbehov, der er. Hvilke andre aktier Lars Svendsen har peget på, kan du læse om på jøvinvester.dk. For anden måned i træk stiger boligpriserne. Det viser friske tal fra boligsiden. Sammenlignet med marts steg priserne 0,9 procent, og det er ganske normalt for årstiden. Tager man højde for de normale sæsonudsving, er der tale om en beskeden stigning. Sådan lyder det fra Sydbanks seniorøkonom Mathias Dollerup-Sprohl i en kommentar. Han siger, at mange ejendomsmalere havde formentlig frygtet, at 2023 kunne blive et særdeles vanskeligt år. Den frygt er forløbet blevet gjort til skamme. I stedet for, at der er kommet styr på energisituationen, og overenskomsterne udmyndtede sig i historiske lønstigninger. Samtidig har de lange realkreditrenter i en rumtid danset omkring 5 procent. Er man folketingspolitiker, gælder der nogle helt særlige regler, hvis man vil handle aktier. I hvert fald, hvis man handler aktier for mere end 75.000 kroner i et enkelt selskab. I det tilfælde skal politikerne registrere deres køb i det såkaldte register. Er man minister, lyder grænsen på 50.000 kroner, før der skal sættes navn på de specifikke aktier. Hos NGO'en Transparency International Danmark, der blandt andet arbejder for mere åbenhed, stiller man spørgsmålstegn ved den måde, politikerne skal oplyse om private økonomiske interesser herunder aktiehandel. Formand Jesper Olsen siger, vi stiller to spørgsmålstegn ved som Folketinget har. Dels fordi det er frivilligt, og dels fordi der jo i virkeligheden ikke er nogen kontrol- eller dokumentationskrav, siger altså en formand, der tilføjer, at han ikke finder grund til at tro, at folketingspolitikerne ikke registrerer sig, som de skal. 17 ud af de 188 af Christiansborg politikere har registreret, at de ejer aktier. De 188 omfatter folketingsmedlemmer, ministre og stedfortrædere. Hvilke aktier de har satset på, kan du se på www.jøvenvester.dk. Og så et blik på markederne derude. Der er lagt op til en flad åbning onsdag i USA-Europa, og mens Asien her til morgen er i rødt. Kinesiske aktier falder fra morgenstunden dansk tid. De er nede med omkring 0,7 procent, når man kigger på Hang Seng-indekset, der hører til i Hong Kong. Også i Japan handler markedet i rødt. Japanske aktier falder 0,5 procent ud fra det store brede Nikkei indeks Futures peger på en flad åbning med små stigninger for europæiske aktier, når børshalden begynder i Europa kl. 9. Det samme gælder for de ledende aktieindeks USA. Derudover byder dagen i dag på en hel del regnskaber for danske virksomheder, blandt andet Lundbæk, Rågul, Vestas og GenMap. Det var de nyheder, jeg havde til dig tidligt denne onsdag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til podcasts, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden.